Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi Wa man kabi'ahu bi insanin ila yawbiddin Wa salama tasreiman kathira Amma ba'd Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rasul Sallam. Aku bersaksi bahasanya tidak ada sesembahan yang beradib sembah dan diibadai kecuali Allah, tidak ada sepuluh baginya, dan aku bersaksi bahasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salam dan salam. Semoga senantiasa Allah sematalelimak dan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau. Dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman Hadirin para jamaah Umrah Para penziarah Masjid Nabawi Dan juga para Muqimin Semoga Allah SWT Senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua Ini adalah majlis yang ke-35 Dari pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Tahawiyyah yang dikarang oleh Al Imam Abu Ja'far Ahmad ibn Muhammad Al tahawi rahmatullah, seorang ulama yang meninggal dunia pada tahun 321 hijriah, meninggal dunia pada tahun 321 hijriah, dan isi kitab ini adalah pembahasan yang penting dan pokok dan seharusnya diketahui oleh seorang Muslim. Ia itu berkaitan dengan masalah aqidah, berkaitan dengan masalah aqidah yang dikatakan oleh para ulama ini merupakan pondasi di dalam agama kita. Boleh makan pada para kredab selanjutnya di dalam kitab ini, setelah menyebutkan tentang bagian dari beriman dengan hari akhir, kembali beliau ingin menjelaskan kepada kita tentang aqidah ahlus sunnah wal jamaah di dalam masalah takdir. Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah di dalam masalah takdir dan sudah berulang kali disebutkan oleh pengarang di dalam kitab ini sebagian pembahasan yang berkaitan dengan takdir. Dan sebagaimana kita tahu beliau mengarang kitab ini tidak dengan urutan kadang berbicara tentang masalah takdir, kadang berbicara tentang masalah malaikat. Terkadang berkaitan dengan Kenabian, nabiyah Terkadang berkaitan dengan hari akhir dan seterusnya Dan sudah beberapa kali beliau menyebutkan tentang masalah beriman dengan takdir Termasuk di antaranya keterangan beliau bahasanya takdir adalah Sirullah fi khalqihi Ini adalah rahasia Allah Di dalam makhluknya Maka di sini kembali beliau menyebutkan tentang aqidah, al-husun, nawait jamah di dalam masalah takdir. Dan sebagaimana yang kita tahu, beriman dengan takdir adalah satu di antara rukun iman yang tidak sempurna keimanan seseorang kecuali dengan mengimani seluruh rukun iman tersebut yang jumlahnya ada enam. Sebutkanlah Allah azza wa wajalla di dalam Al-Quran dan disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam Hadir yang sahih. Adapun di dalam Al-Quran, Maka Allah SWT mengatakan, Inna kulla syai'in Kholab benahu bin adam. Sesungguhnya, Segala sesuatu kami ciptakan dengan Takdir. Segala sesuatu diciptakan dengan Takdir. Yang baik maupun yang buruk. Masalah rezeki. Kematian. Amalan yang dilakukan oleh Seseorang baik rumah, Amalan taat, maupun amalan ma'asiyah. Semuanya adalah dengan takdir Allah Azza wa Jal. Dan Allah mengatakan, وَقَلَقُوا كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرُمُ كَدِّرًا Dia lah Allah Azza wa Jal yang menciptakan segala sesuatu. Dan menakdirkan segala sesuatu. Kul syai' segala sesuatu ditakdirkan oleh Allah. Dan diciptakan oleh Allah Azza wa Jal. Ini adalah di antara dalil yang menunjukkan tentang takdir dan wajib bagi seorang yang beriman beriman dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pun di dalam hadis maka Rasulullah SAW mengatakan: Al iman antum mina billahi wa ragaitahi wa hudubhi wa rasulit, walyumil akhir wa tu'mina bil qadri kairi wa shari. Beliau mengatakan, beriman adalah engkau beriman kepada Allah Malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya Hari akhir dan engkau beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk Dan engkau beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk Ini menunjukkan tentang bahwasanya beriman dengan takdir adalah bagian dari rukun iman Dan Beliau SAW di dalam hadis ini dan hadis ini dikenal dengan hadis Jibril yang masyhur dan dikeluarkan oleh alim Muslim di dalam sahihnya ditanya oleh malaikat Jibril tentang apa itu iman dan pertanyaan malaikat Jibril di sini maksudnya adalah ingin mengajarkan maksudnya adalah ingin mengajarkan terkadang seorang ulama yang seorang pengajar bertanya kepada muridnya bukan karena dia tidak tahu tetapi ingin mengajarkan kepada muridnya bertanya Malaike Jibril tentang iman. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab tentang iman tersebut dengan menyebutkan rukun iman yang enam. Disebutkan di antaranya adalah Wa antuk mina bilka khairihi washarrih dan engkau beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Ini adalah dalil yang menunjukkan wajibnya seorang yang beriman beriman dengan takdir Allah azza wajalla. Kemudian beliau mengatakan, rahmahullah wuulun i'amlu lima qatfurilahhu, wuulun i'amlu lima qatfurilahhu. Dan masing-masing dari kita, itu masing-masing dari manusia dan juga jin, mereka mengamalkan sesuatu yang sudah ditulis sebelumnya. Masing-masing dari kita mengamalkan sesuatu yang sudah ditakdirkan sebelumnya وَصَائِرٌ إِلَا مَا غُلِقْ وَلَهُ dan dia akan berjalan akan menjadi atau ke sesuatu yang sudah ditakdirkan untuknya orang yang sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jal sebagai penduduk surga maka dia akan mengamalkan amalan penduduk surga akan menjadi seorang muslim akan beriman, beramal soleh dan dia akan dimasukkan oleh Allah Azza wa Jal ke dalam surga, meninggal di atas keimanan Dan orang yang Allah tulis Dan sudah Allah takdirkan sebagai ahlun sebagai penduduk neraka Maka dia akan mengamalkan amalan penduduk neraka Dan akan masuk ke dalam neraka Akan menjadi seorang yang kafir Yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jal dan dengan sebab itu dia masuk ke dalam neraka. Qulun yagmalu lima kotfuri golahu dan masing-masing akan mengamalkan apa yang sudah ditulis. Dan tidak mungkin seseorang bisa keluar dari apa yang sudah ditulis oleh Allah Azza Di Dalam sebuah hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan. Inna Allaha Al-Qadir Al-Qalaik Qabla Ayah Al-Qasmaadu Wal-Ardh Bintasina Allah telah mencakdirkan takdir bagi makhluk-makhluknya 50,000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan juga bumi Allah mencakdirkan takdir bagi makhluk-makhluknya 50,000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan juga bumi itu ditulis. Di dalam doa filmahud, sebagaimana dalam hadis yang lain, ketika Allah menciptakan kolam pertama kali, menciptakan pena pertama kali, maka Allah berkata kepada kolam tersebut, kepada pena tersebut, "Uktur, tulislah." Dia mengatakan, "Mada aktur, apa yang aku tulis." Kemudian Allah mengatakan, "Uktur, kulle sheyin ilaiunul tulislah segala sesuatu sampai hari kiamat." Dan ini menunjukkan da Di sana ada takdir Yang sudah ditulis oleh Allah Azza wa Jal Baik berkaitan dengan Rezeki makhluk Kemaatan makhluk, hamalan yang dilakukan Segala sesuatu Sampai masuknya dia ke dalam Surga dan masuknya dia ke dalam neraka, maka sudah ditulis oleh Allah Azza wa Jal Dan tidak mungkin seseorang bisa Menyimpang atau bisa keluar Dari apa yang sudah Allah tulis Diamnya seseorang, bergeraknya seseorang, seseorang mendapatkan hidayah, seseorang tersesat, seseorang melanggar amalkan ketaatan, seseorang mengamalkan kemaksiatan, maka itu sudah ditulis oleh Allah Azza wa Jalla dan tidak mungkin keluar dari apa yang sudah Allah tulis. Qosairun ila ma qad qalahu dan dia akan berjalan menuju takdirnya. Dia akan berjalan menuju takdirnya. Orang yang sudah Allah pilih sebagai ahli jannah, sebagai penduduk surga, maka akan dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan amalan penduduk surga. Dimudahkan dia untuk beriman, berislam. Dimudahkan dia untuk beramal soleh. Dimudahkan dia untuk menjauhi kemaksiatan. Dan orang yang ditakdirkan oleh Allah masuk masuk ke dalam neraka, maka akan dimudahkan untuk melakukan sebab yang menjadikan dia masuk ke dalam neraka tersebut. Dan ini digambarkan oleh Nabi saw. Ketika beliau menyebutkan bahasanya segala sesuatu sudah ditentukan dan sudah ditulis oleh Allah azza wajalla. Sebahagian sahabat bertanya kepada beliau saw. Beliau mereka bertanya Rasulullah wa al-amal. Ya Rasulullah, wafima al-amal. Kalau memang semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah, bahkan penduduk surga sudah ditakdirkan, penduduk neraka sudah ditakdirkan, wafima aman. Kalau demikian, untuk apa kita beramal soleh? Kalau demikian, untuk apa kita beramal soleh? Ini adalah pertanyaan para sahabat, dan tentunya ini sebagian dari kita ada yang memiliki pertanyaan yang sama. Maka Nabi SAW memberikan petunjuk dan memberikan faedah supaya kita pegang bersama. Kita pegang dan kita jadikan itu benteng, membentengi di diri kita dari waswas -was syaitan. Yang menginginkan dari kita untuk tidak beramal. Menjadikan kita untuk malas di dalam beramal. Beliau SAW memberikan petunjuk dan petunjuk beliau adalah sebaik-baik petunjuk boleh mengatakan i'malu wa qullun muyassarun lima qulqalah i'malu wa qullun muyassarun lima qulqalah boleh mengatakan Beramalah kalian Beramalah kalian yaitu beramal salehlah berimanlah taatlah taatlah kepada Allah dan juga rasulnya i'malu ndaklah kalian beramal dan masing-masing akan dimudahkan kepada takdirnya Dan masing-masing akan dimudahkan kepada takdirnya Ini adalah petunjuk Nabi SAW Apabila seseorang didatangi oleh was-was dan juga bisikan dari syaitan yang mengatakan takdir sudah ditulis selalu untuk apa engkau beramal Semuanya sudah ditulis ini penduduk surga sudah ditulis penduduk neraka juga sudah ditulis lalu untuk apa beramal? Maka kita mengingat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini beliau menasihatkan kepada para sahabatnya dan ini adalah nasihat untuk seluruh umatnya. I'madu, amadu, janganlah kalian beramal, beramal soleh dan juga beriman dan ambillah sebab-sebab keselamatan. وَقُلِلُونَ مُيَسَّرٌ لِمَا قُلِقَ لَهُ Dan masing-masing akan Dimudahkan kepada takdirnya Ini adalah Petunjuk Nabi Alaihi Wasallam Yaitu kita disuruh untuk beramal Jangan sampai Kita mengikuti was-was dari setan Yang membisikkan kepada kita Untuk meninggalkan amal soleh Karena takdir sudah ditulis Dan para ulama menjelaskan Pokoknya kita sebagai seorang yang beriman diperintahkan untuk melakukan dua perkara sekaligus. Mereka mengumpamakan ini seperti kacamata. Di mana seseorang memakai dua bagian atau memakai kacamata yang terdiri dari dua bagian yaitu kanan dan juga kiri. Demikian seorang muslim, maksudnya bagaimana? Jadi maksud dengan dua tersebut yang pertama adalah Beriman dengan takdir Beriman dengan takdir Kemudian yang kedua adalah Beriman dengan syariat. Yang pertama adalah beriman dengan takdir Kemudian yang kedua adalah beriman dengan syariat. Ini keduanya harus dilaksanakan oleh seorang yang beriman Tidak boleh kita mengambil Atau beriman dengan salah satu Di antara keduanya dan meninggalkan yang lain karena kalau sampai kita amalkan satu saja di antara dua perkara ini maka yang akan terjadi adalah kesesatan dan telah tersesat di dalam masalah ini dua golongan yang pertama adalah Jabriyah kemudian yang kedua adalah Qadariyah dan sebabnya adalah karena mereka mengamalkan salah satu di antaranya dan meninggalkan yang lain mengamalkan salah satu di antara keduanya dan meninggalkan yang lain sehingga mereka tersesat Di dalam bid'ah Jabriyah Dan juga bid'ah Qadariyah Adapun pun ahlu sunnah wal jamaah Yang mereka berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah S.A.W Maka mereka beramal dan beriman Dengan seluruhnya Beriman dengan takdir Kemudian yang kedua mereka beriman Dengan syariat Orang-orang Qadariyah Mereka Beriman dengan syariat Beriman dengan syariat, tetapi di dalam masalah takdir ada di antara bagian iman dengan takdir yang mereka ingkari. Ada di antara bagian iman dengan takdir yang mereka ingkari. Orang-orang Qadariyah, -orang terutama yang ekstrim di antara mereka, mengingkari ilmu Allah Azza Wajalla. Mereka mengingkari ilmu Allah Azza Wajalla. Mereka mengatakan bahasanya Allah tidak mengetahui sebuah kejadian Kecuali setelah terjadinya Kejadian tersebut Tidak mengetahui sebuah kejadian Kecuali setelah terjadinya Kejadian tersebut Adapun sebelumnya maka Allah tidak mengetahuinya Adapun sebelumnya Maka Allah tidak Mengetahuinya Dan ini adalah Sebuah kesalahan yang fatal Dan merupakan kekufuran mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Apabila seseorang meyakini bahwasanya Allah tidak mengetahui sesuatu yang akan terjadi dan Allah hanya mengetahui ketika sudah terjadi sesuatu tersebut. Berarti ini mengingkari ilmu Allah, mengingkari keluasan ilmu Allah azza wajalla. Padahal Allah mengatakan, "Wallahu bi kulli shay'in 'alim." "Wa kana Allahu bi kulli shay'in" Alimah Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu Kula Segala sesuatu mencakup sesuatu yang sudah terjadi Maupun yang akan terjadi Bahkan sesuatu yang Tidak terjadi Bagaimana seandainya dia terjadi Maka Allah SWT mengetahuinya Yang sudah terjadi Allah mengetahui Dan apa yang akan terjadi Besok Nanti malam di hari akhir, bagaimana manusia ketika dibangkitkan Bagaimana ketika manusia melewati jembatan, asirah as dan seterusnya Maka Allah SWT mengetahui segala sesuatu bahkan yang akan terjadi Termasuk sesuatu yang tidak terjadi, bagaimana seandainya dia terjadi Maka Allah SWT maha mengetahuinya Sebagaimana firman Allah azza SWT tentang orang-orang musyrikin yang mereka ketika masuk ke dalam neraka Mereka berangan-angan seandainya mereka Kembali ke dunia Kemudian mereka akan beriman dan juga beramal salih Masuk ke dalam neraka Kemudian merasakan adab yang pedih Dari Allah Azza wa Jal di dalam neraka Kemudian mereka meminta kepada Allah Supaya dikembalikan ke dunia Kemudian beriman dan beramal salih Maka Allah mengatakan Walau rutbu Laa aadu limanahu anhu wa innahum lakadhibun Seandainya mereka dikembalikan, itu dikembalikan ke dunia, laa aadu limanahu anhu, niscaya mereka akan kembali kepada kesyirikannya sebelumnya. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, niscaya mereka akan kembali melakukan kesyirikan. Allah mengetahui sesuatu yang tidak terjadi bagaimana seandainya itu terjadi. Dan ini menunjukkan keluasan ilmu Allah Azza wajalla. Ada pun orang-orang Qadariyah -orang yang ekstrim di antara mereka, mereka mengatakan bahasanya Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadinya. Ini adalah termasuk pengingkaran terhadap ilmu Allah, padahal beriman dengan ilmu Allah Azza wajalla adalah termasuk bagian dari beriman dengan takdir. Ada di antara mereka yang mengimani dengan ilmu Allah Azza wa Jal tetapi di dalam bagian yang lain mereka mengingkari yaitu mereka mengatakan bahwasanya Allah menciptakan kita akan tetapi yang menciptakan amalan kita bukan Allah mereka mengatakan Allah yang menciptakan manusia tetapi yang menciptakan amalan manusia bukan Allah siapa yang menciptakan amalan manusia mereka mengatakan yang menciptakan adalah diri mereka sendiri Jadi Allah yang menciptakan manusia Tetapi yang menciptakan amalan manusia adalah manusia itu sendiri Dan ini adalah kesalahan Karena akidah al-sunnah wal-jamaah Mereka mengatakan bahasanya Allah menciptakan kita dan juga amalan kita Allah yang menciptakan kita dan juga amalan kita baik kita maupun amalan kita yang menciptakan adalah Allah Azza wa Jalla. Kita tidak berkehendak kecuali dengan ciptaan Allah Azza wa Jalla. Kita tidak melakukan sebuah amalan baik amalan di dalam hati kita, dengan lisan kita, anggota badan kita, kecuali Allah lah yang telah menciptakan amalan tersebut, bukan manusia. Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, wallahu qalaqakum wa ma ta'malun. Ta Mallahu kalabakun wa wama ta'malun ta dan Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan dan Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan menunjukkan bahasanya kita yang menciptakan adalah Allah dan amalan kita baik berupa ketaatan maupun kemaksiatan yang menciptakan juga Allah azza wajalla dari dalam hadits yang sahih. Bilal sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha khaliq kulli sani'in wa san'ata innallaha khaliq kulli sani'in wa san'ata sesungguhnya Allah dialah yang menciptakan kulla sani' at. orang yang mengerjakan wa san'ata dan pekerjaan dia Sesungguhnya Allah dialah yang telah menciptakan orang yang mengamalkan itu kita orang yang mengerjakan wa sanadau dan juga amalan yang dia lakukan menunjukkan bahwasanya amalan kita yang menciptakan siapa Allah azza wajalla amalan kita yang menciptakan adalah Allah adamun qadariyah maka mereka mengatakan yang menciptakan amalan kita adalah kita sendiri dan ini bertentangan dengan dalil baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah. Dan dalam ayat yang lain Allah mengatakan. Allahu Khaliqu Kulli Syaih. Allahu Khaliqu Kulli Syaih. Allah dialah yang menciptakan segala sesuatu. Allah yang telah menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu di sini masuk di dalamnya amalan manusia. Masuk di dalamnya amalan. Manusia Ini semua menunjukkan bahasanya Orang-orang kudarian Mereka beriman dengan syariat Melakukan sholat, melakukan zakat, melakukan puasa seperti kita Tetapi dalam masalah takdir mereka ada penyimpangan Dan pertimbangan mereka bertingkat-tingkat seperti tadi yang kita sebutkan Ada di antara mereka yang ekstrim sampai mengingkari ilmu Allah tapi ada di antara mereka yang penyimpangannya lebih rendah daripada itu Orang-orang Jabriyah sebaliknya Orang-orang Jabriyah sebaliknya mereka beriman dengan takdir Tetapi mereka ekstrim dan berlebih-lebih hanya beriman dengan takdir Mereka mengatakan bahwasanya kita Seperti kapas yang dihubuskan oleh angin Kemana saja dia ikut atau seperti pohon yang dihembuskan oleh angin. Ke saja dia ikut arahnya. Kalau anginnya ke barat, maka dia ikut condong ke barat dan seterusnya. Mereka mengingkari masyiah, kehendak bagi manusia. Mengatakan bahwasanya kita ini sebagai manusia tidak memiliki kehendak sama sekali. Tidak memiliki kehendak sama sekali. Beriman dengan takdir dan mengimani masyia dari Allah Azza wa Jal Takdir dari Allah Azza wa Jal Tetapi mereka mengingkari masyia bagi manusia Jadi dianggap, diakini bahasanya kita ini tidak memiliki kehendak Dan mereka tidak beriman dengan syariat Perhatikan, orang-orang Jabriyah Ekstrim di dalam mengimani apa? Takdir Tetapi di dalam masalah syariat mereka tidak Beriman sehingga banyak di antara mereka ketika berbuat maksiat, kemudian dilarang dilarang dari perbuatan maksiat tersebut, dia mengatakan dan berdalil dengan takdir, ini sudah ditakdirkan oleh Allah Azza Wajalla. Saya berbuat maksiat ini sudah ditakdirkan. Artinya mereka berdalil berdalil dengan takdir untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Azza Wajalla. Ketika diperintahkan untuk sholat, enggan untuk sholat. Mengapa? Dia mengatakan sudah ditakdirkan oleh Allah. Biasanya saya tidak tidak sholat. Berarti menentangkan atau beda dengan takdir Allah untuk melakukan kemaksiatan. Berarti dia beriman dengan takdir, akan tetapi tidak beriman dengan apa? Dengan syariat. Dan ini adalah penyimpangan. Dan ini adalah penyimpangan. Dan apa yang mereka lakukan? Persis Dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Zaman dahulu Dilakukan oleh orang-orang musyrikin Zaman dahulu Sebagaimana Allah SWT ceritakan di dalam Al-Quran Yaitu di dalam surat Al-An'am Saya kulu alladina ashraku Law sya'allahu ma ashraqna Wala a'ba'una wala haramna min syai' Mereka mengatakan akan berkata Orang-orang musyrikin Mereka mengatakan Seandainya Allah menghendaki niscaya kami tidak akan Menyebutuhkan Allah Demikian pula bapak-bapak kami Dan tentunya kami tidak akan Mengharamkan sesuatu Ini diucapkan oleh mereka Ketika Rasulullah SAW Mengajak mereka untuk Bertauhid Meninggalkan kesyirikan Meninggalkan penyembahan kepada berhala. Meninggalkan penyembahan kepada orang yang soleh. Meninggalkan penyembahan kepada bintang dan seterusnya. Karena orang-orang musyrikin dahulu mereka berbeda-beda yang disembah. Ada yang menyembah wali, ada yang menyembah orang soleh, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah berhala dan seterusnya. Ketika mereka diperintahkan untuk meninggalkan kesyirikan tersebut, mereka mengatakan لَوْ شَاءَ اللَّهُمَّ أَشْرَبْنَا Seandainya Allah mengundang ini saya kami tidak akan menyekutukan Allah. Berarti di sini berdalil berdalil dengan takdir untuk mengikari syariat. Berdalil dengan takdir untuk mengikari syariat. Berarti orang-orang Jabriyah memiliki salaf mereka memiliki pendahulu yaitu orang-orang musyrikin. Kemudian Allah SWT membantah ucapan mereka. Setelah mereka mengatakan seandainya Allah mengendaki, niscaya kami tidak berbuat syirik demikian pula bapak-bapak kami dan niscaya kami tidak akan mengharamkan sesuatu karena kebiasaan orang-orang musyrikin mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah azza wajalla mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah seperti contohnya misalnya mereka meyakini apabila seekor unta betina sudah melahirkan sepuluh kali maka diharamkan untuk disembelih. Apabila sudah melahirkan misalnya sepuluh kali maka diharamkan untuk disembelih. Berarti ini mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah azza Mereka mengatakan wala haramna min shay. Maksudnya kita tidak akan mengharamkan sesuatu. Kemudian Allah mengatakan sadani ka kadzdzabal ladzina min qablihim hatta zaqū ba'san. Demikianlah Orang-orang sebelum mereka mendustakan Demikianlah orang-orang sebelum mereka Mendustakan Berarti orang-orang musyrikin Sebelum orang-orang Quraisy Ternyata mereka berdalil dengan dalil yang Sama Yaitu berdalil dengan takdir Untuk mengingkari syariat seorang Nabi Mendustakan seorang Nabi dengan berdalil apa? Berdalil dengan takdir Kadha'alika Kadha'bal lani min belihim Demikianlah orang-orang sebelum mereka mendustakan Dan ini adalah hujah Yang mereka miliki demikian pula yang dilakukan oleh sebagian di zaman sekarang berdalil dengan takdir Allah Azza wa Jal untuk menolak syariat Ketika dinasihati Maka dia menolak dengan alasan ini adalah sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jal dan ini sekali lagi dilakukan oleh orang-orang musrik. Dan Allah mengatakan ini adalah takdzib ucapan seperti ini adalah termasuk mendustaan kepada Nabi. Hatta dah pulgak sehingga mereka merasakan Azab dari kami. Itu mereka merasakan siksaan Allah azza wajalla menunjukkan bahasanya dalil yang mereka ucapkan tidak ada manfaatnya di sisi Allah swt. Berdalil dengan takdzib untuk meninggalkan kewajiban atau melakukan kemaksiatan ini bukan cara yang benar dan ini tidak diterima oleh Allah Azza Wajalla. Bukti nya orang orang musyrikin zaman dahulu mereka juga berdali dengan takdir tetapi mereka merasakan siksaan dan juga azab dari Allah Azza Wajalla. Ini adalah penyimpangan khotirian dan juga penyimpangan jabriyah. Adapun ahlu sunnah maka mereka mengumpulkan dua perkara sekaligus. Dan ini adalah taufik dan juga hidayah dari Allah SWT yang Allah berikan kepada ahlu sunnah wal jamaah. Di mana mereka bisa mengamalkan seluruh dalil. Pertama mereka beriman dengan takdir. Seperti yang kita sebutkan. Sebagian dalilnya. Kemudian yang kedua mereka juga beriman dengan syariat. Ah. Takdir mereka imani. Sebagaimana datang di dalam dalil-dalilnya. Kemudian mereka yang kedua juga beramal dengan syari'at Mereka melakukan sholat Mereka melakukan puasa Melakukan umrah, melakukan haji Mengambil sebab Yang menjadikan mereka masuk ke dalam surganya Allah Azawajal Melaksanakan apa yang dikatakan oleh Rasulullah I'amalu fa kullun miyassarun lima beramal Dan masing-masing akan dimudahkan untuk mengamalkan apa yang sudah ditakdirkan untuknya. Ahlus Sunnah wal Jama'ah mendapatkan taufik untuk mengamalkan keduanya. Makanya tadi kita katakan, yang kita diperintahkan untuk mengamalkan keduanya dan tidak boleh kita meninggalkan salah satu di antara keduanya. Baik. Kemudian wal khairu washaru mukaddarni alan ibad dan kebaikan serta kejelekan ditakdirkan atas hamba-hambanya. Maksudnya takdir ada yang baik dan juga ada yang buruk. Takdir yang menimpa manusia ada yang baik menurut manusia dan ada yang buruk menurut manusia. Di sana ada nikmat dannya adalah kebaikan dan juga anugerah. Dan di sana ada takdir yang syar, yang jelek bagi kita, misalnya musibah yang menimpa seseorang baik oneksibva yang menimpa hartanya, fisiknya, keluarganya dan seterusnya, maka ini adalah takdir yang buruk. Dan semuanya ditakdirkan oleh Allah Azza wajalla. Yang buruk maupun yang baik semuanya ditakdirkan oleh Allah. Tidak boleh seseorang mengatakan yang baik ditakdirkan oleh Allah, yang jelek ditakdirkan oleh yang lain. Kita katakan semuanya yang menetdirkan adalah Allah Azza wajalla. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa antum minabil qadari khairihi wa Dan engkau beriman dengan takdir khairihi yang baik maupun yang buruk. Menunjukkan bahwa sedikeduanya ditakdirkan oleh Allah azza Jadi jangan sampai seseorang mengatakan bahasanya yang baik ditakdirkan oleh Allah, yang jelek ditakdirkan oleh yang lain. Karena kalau demikian Maka dia meniru apa yang diyakini oleh orang-orang Majusi yang mereka mengatakan bahasanya Di sana ada dua pencipta Pencipta kebaikan dan juga pencipta Kejelekan Ini diyakini oleh orang-orang Majusi Ada yang menciptakan kebaikan Dan ada yang menciptakan Kejelekan Kalau seorang Muslim Meyakini bahasanya takdir yang baik Ditakdirkan oleh Allah yang jelek Diciptakan oleh manusia Maka ini meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang majusi Oleh karena itu orang-orang Qadariyah di antara gelar mereka adalah Majusuhadil Ummah di antara gelar orang-orang Qadariyah mereka memiliki gelar yaitu apa? Orang-orang majusinya umat ini Orang-orang majusinya umat ini yaitu umat Islam adalah orang-orang Qadariyah Kenapa? Karena mereka meyakini di sana ada dua Khalid ada dua pencipta yang pertama adalah Allah Azza wa Zal menciptakan kita. Dan yang kedua adalah manusia itu sendiri. karena mereka lah yang menciptakan amalan-amalan mereka. Sehingga mereka digelari oleh para pendahulu kita dengan Majusu hadihil umah. Mereka adalah orang-orang majusinya umat ini. wal tita'atul lati yajibu bihal fi'lu Min lahwit tawfiq Alladhi la al yusuful bihi Takahunu malafiyal. Wa amal isti'ta'at min dihati syahat min dihati syahah, walusai, watumakni, wasilamat alaats, fahyia qabul al-fiyal, wabiha yatgaluk al-kitabu, wahwa kama qaula taala, la yukalikulillahu nafsan illa usha'ah. setelah itu beliau berbicara tentang masalah al-isti'ta'ah. Berbicara tentang masalah Al-istita'ah yaitu tentang kemampuan Berbicara tentang masalah kemampuan Beliau mengatakan Dan kemampuan Yang wajib Dengannya perbuatan Seperti At-taufid Yang tidak disifatkan makhluk dengannya Maka itu bersama Pekerjaan Adapun istita'ah Adapun kemampuan Dilihat dari Segi kesehatan kelapangan dan kemungkinan untuk melakukan dan keselamatan anggota badan maka itu di maka itu adalah kemampuan sebelum pekerjaan dan berkaitan dengan al-khitab berkaitan dengan al-khitab dan ini adalah sebagaimana firman Allah la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha tidaklah Allah membebani sebuah jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Baik, ini adalah ucapan muallif dan ini berkaitan dengan aqidah yaitu tentang masalah kemampuan, masalah istita'ah. Dan saya akan bacakan di sini keterangan dari seorang ulama besar beliau adalah Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan ketika beliau menjelaskan tentang ucapan muallif, ucapan pengarang di dalam masalah ini. Ya, boleh mengatakan di dalam uh, syarah beliau, penjelasan beliau terhadap kitab Al-Aqidah Al-Tahawiyah. Al-Istita'atu hiya al-Qudratu minal insan. Yang dimaksud dengan istita'at adalah kudrat, adalah kemampuan manusia. Wahia ala kismayni. Dan dia terbagi menjadi dua. Al-awwal istita'atun yata'allahu bihat taklif. Wal-amru wal-nahyu Athani istita'atun yastati'u bihal insanu Al-fi'la wa-tanfidh Belum mengatakan bahwasannya istita'at ah itu kemampuan manusia Terbagi menjadi dua Yang pertama adalah berkaitan dengan pembebanan Berkaitan dengan perintah dan juga larangan Kemudian yang kedua adalah kemampuan yang dilakukan yang yang yang dimiliki oleh manusia untuk melakukan pekerjaan tersebut. Kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk melakukan pekerjaan tersebut akan dijelaskan kembali oleh beliau setelahnya. Yang pertama, kemampuan yang berkaitan dengan pembebanan perintah dan juga larangan. Beliau mengatakan al-qismul awal yang pertama ini Al-istita'ah allati yata'allaqu biha at-taqlif ma'naha al- yaqun 'inda al-insan hus'un ay yaf'ala aw la yaf'al indahu imkaniyyah wa tamakkunun fa istitaah bila ma dimaksud dengan kemampuan yang pertama yaitu kemampuan yang berkaitan dengan pembebanan Maksudnya adalah seorang manusia Dia memiliki kemungkinan untuk melakukan atau tidak melakukan Seseorang memiliki kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan Inilah yang dimaksud dengan yang pertama Yang berkaitan dengan taklif Maksudnya Allah SWT Tidak membebani kita Kecuali dengan syariat yang mungkin kita lakukan Inilah yang dimaksud dengan kemampuan yang berkaitan dengan pembebanan Allah mensyariatkan kepada kita sholat Mensyariatkan kepada kita puasa di bulan Ramadhan Dan ini memungkinkan manusia untuk melakukannya Mungkin bagi seseorang untuk berpuasa selama 30 hari atau 29 hari Mungkin bagi manusia untuk melakukan sholat lima, lima waktu sholat ya 5 kali dalam sehari semalam Mungkin bagi seseorang untuk datang dari daerah yang melakukan haji dan melakukan umrah. Allah tidak membebani manusia kecuali sesuai dengan kemampuannya. Inilah yang dimaksud dengan kemampuan yang berkaitan dengan pembebanan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seluruh jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Tidak ada di dalam syariat Islam Allah SWT membebani kita dengan sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan. Tidak mungkin. Yang tidak mungkin, Membebani kita dengan sebuah ibadah Yang tidak memungkinkan dilakukan oleh manusia. La yukallikullahu nafsat illahu sa'ahat. Tidaklah Allah Membebani seseorang kecuali sesuai dengan Kemampuannya taib. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Al istitohatul latiyaku nufihatnfih fih kemampuan yang di dalamnya ada kemampuan yang berkaitan dengan pelaksanaan kemampuan yang berkaitan dengan apa? pelaksanaan artinya seseorang ketika melaksanakan amalan mungkin saja dia tidak mampu mungkin saja dia tidak mampu secara umum yang namanya manusia secara global Mungkin dia untuk melakukan sholat berapa kali Lima kali dalam sehari Tapi dalam beberapa keadaan Mungkin saja dia tidak mampu untuk melakukan sholat tersebut Dia tidak mampu misalnya melakukan dengan cara berdiri Maka dia melakukan sholat tersebut dengan cara apa Dengan cara duduk Jadi secara umum yang namanya sholat Bisa dilakukan oleh manusia Ini di bawah kemampuan manusia tapi ketika pelaksanaan, mungkin ada di antara mereka yang tidak bisa melakukan dengan cara berdiri. Sehingga dia melakukan dengan cara duduk. Kalau dia tidak bisa duduk, maka dengan cara berbaring dan seterusnya. Dan juga seperti puasa secara umum yang namanya manusia. Ketika dia diwajibkan untuk melakukan puasa selama satu bulan, dia mampu. Dia memiliki kemampuan. لا يقالف الله نفسان إلا tetapi di dalam pelaksanaan, di dalam praktiknya Mungkin ada di antara mereka yang tidak bisa berpuasa Karena satu sebab Misalnya karena apa? Karena sakit Atau misalnya karena dia dalam keadaan safar Sehingga dia tidak kuat untuk berpuasa Dan menahan lapar, menahan haus Berarti dia tidak mampu untuk melakukan puasa tersebut Karena satu sebab Jadi yang pertama adalah Kemampuan Yang berkaitan dengan bebanan Dan Allah Azza wa Zal Tidak membebani manusia Kecuali sesuai dengan kemampuan mereka Dan mungkin bagi mereka untuk melakukan Kemudian yang kedua adalah Kemampuan yang berkaitan dengan apa? Dengan pelaksanaan, dengan praktek Dan mungkin saja diantaranya Diantara manusia Yang tidak bisa melakukan Sebuah amalan karena satu Sebab karena sakit misalnya Atau karena dia e, Dalam keadaan Uh, apa, misalnya sapa dan seterusnya sehingga dia tidak bisa melakukan amalan tersebut inilah yang dimaksud oleh pengarang dengan paragraf yang tadi kita bacakan kemudian setelahnya beliau mengatakan wa af'alul ibadi khalkullah wa af'alul ibadi khalkullah wa kasbun binar ibad dan amalan-amalan hamba itu amalan-amalan manusia adalah ciptaan Allah dan dia adalah usaha dari manusia. Beliau ingin menyampaikan seperti yang tadi kita sampaikan bahwasanya pekerjaan kita dan amalan kita siapa yang menciptakan Allah azza wa wajalla. Makanya beliau mengatakan kalpun gawainya tercipta Allah. Dan dalilnya seperti yang tadi kita sampaikan baik dari al-Quran maupun dari hadis Rasulullah SAW. Dan yang melakukan adalah hamba Allah yang Menciptakan sholat yang dilakukan oleh hamba Dan yang melakukan adalah hamba Yang melakukan sholat adalah hamba tersebut Allah yang menciptakan keimanan Dan menciptakan kekafiran Dan yang melakukan adalah hamba tersebut Bukan Allah Lagian itu di dalam Al-Quran Dan banyak hadis Banyak dalem yang menunjukkan bahawa Pekerjaan Dan juga amalan ini disandarkan kepada manusia Bukan disandarkan kepada Allah karena Allahlah yang Menciptakan amalan tersebut Dan mereka yang melakukan Allah yang menciptakan Amalan tersebut Tetapi yang melakukan amalan tersebut adalah Manusia Berapa kali Allah mengatakan Innal ladhina kafaru Dan berapa kali Allah mengatakan Innal ladhina amanu Sesungguhnya orang-orang yang beriman Siapa yang beriman Orang-orangnya Bukan Allah yang menciptakan keimanan adalah Allah dan yang beriman adalah manusia. Innaladinakafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Yang menciptakan kekafiran adalah Allah tetapi yang melakukan tukufuran siapa? Manusianya. Sehingga boleh mengatakan wah kasbun linaibat min alibat ini adalah usaha dari hamba-hamba dari manusia. Bagaimana firman Allah, lahama kasabat Dan Allah mengatakan jaza'an bimakanu yak sibuh Sebagai balasan dari apa yang mereka usahakan Menunjukkan ruasanya yang melakukan amalan tersebut adalah manusia Allah yang menciptakan tetapi yang melakukan amalan tersebut Pelakunya adalah manusia itu sendiri Walam yukallif humu Allahu ta'ala illa ma yutriqun wa la yutiquuna illa ma kallafahum dan Allah tidak membebani mereka kecuali dengan sesuatu yang mereka mampu sebagaimana tadi kita sebutkan ayatnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha dannya adalah rahmat dari Allah membebani kita tidak membebani manusia kecuali sesuai dengan kemampuan dia wa la yutiquuna illa ma kallafahum dan mereka tidak mampu Kecuali apa yang sudah dibebankan kepada mereka nah, Ucapan ini dikritik oleh para ulama Ucapan beliau Dan mereka tidak mampu kecuali apa yang sudah dibebankan Ini perkataan kurang pas Dan dikritik oleh para ulama Karena manusia bisa melakukan lebih dari apa yang dibebankan kepada kepada kita. Karena di sini mualif mengatakan dan manusia tidak mampu kecuali apa yang sudah dibebankan. Artinya menurut beliau manusia tidak mampu berpuasa kecuali 30 hari saja. Manusia tidak mampu untuk melakukan solat sehari semalam kecuali 5 kali saja. Ini yang beliau yang uh, mafhum atau pemahaman yang bisa kita pahami dari ucapan beliau wala yu wala yutuna illa ma kallafahum. Mereka tidak mampu kecuali apa yang sudah dibebankan Ya seakan-akan Manusia mampunya hanya demikian Berarti mampunya manusia hanya 30 hari dalam berpuasa terus menerus Dan manusia mampunya hanya 5 kali Melakukan sholat dalam sehari semalam Ini adalah perkataan yang kurang pas Dan para ulama menjelaskan bahwasanya hanya mukhallabun Yaitu manusia dan jin mereka bisa sebenarnya bisa melakukan lebih dari Yang sudah dibebankan kepada mereka Bisa melakukan puasa lebih dari 30 hari Bisa melakukan sholat lebih dari 5 kali Dan ini menunjukkan bahwasanya Ucapan ini adalah ucapan yang tidak benar Dan kita tidak setuju dengan apa yang diucapkan oleh pengarang. Dan kita tetap menjaga beliau ia menjaga kehormatan beliau dan menghormati beliau sebagai seorang ulama. Menjaga kehormatan beliau. Dan menghormati beliau, menghargai beliau sebagai seorang ulama. Tapi sebuah kesalahan tidak boleh kita ikuti. Apabila melakukan kesalahan. Maka tidak boleh diikuti. Dan ini adalah manhaj yang benar. Cara yang benar ketika kita menyikapi para ulama. Karena manusia... Ada beberapa golongan di dalam menyikapi ulama Ada di antara mereka yang mengatakan Yang namanya ulama pasti benar Bahkan meyakini bahasanya mereka maksum Tidak mungkin salah Sehingga yang bertentangan dengan ucapan dia Disalahkan Atau dikafirkan Dan seterusnya Dan ada sebagian golongan yang mereka terlalu Berani dengan para ulama Merdahkan Derajat para ulama Menghinakan mereka apabila salah Kemudian langsung ditinggalkan Dibakar bubunya Menghajar beliau Mengingatkan manusia, memperingatkan manusia dari kesalahan beliau Menyuruh manusia untuk meninggalkan ulama tersebut Karena melakukan kesalahan ini dan kesalahan itu Ini adalah manhaj secara yang ekstrim di dalam menjikapi ulama Sebagian mengatakan maksul Sehingga tidak boleh menyelisih beliau dalam semua perkara Dan meyakini ucapan beliau adalah seperti ucapan Nabi Atau segeraja dengan ucapan Nabi Atau sebaliknya tidak boleh kita merendahkan ulama Apabila dia melakukan kesalahan kemudian kita tinggalkan Kita bakar bukunya, kita jauhi Ucapan-ucapannya dan seterusnya Bahkan adalah dua cara yang ekstrem. Adapun pun ahlu sunnah wal jamaah Maka mereka mendapatkan taufik untuk berjalan di pertengahan bagaimana sikap mereka? mereka mengatakan bahawasanya kita menghargai dan menghormati para ulama karena mereka adalah waraznatul anbiya pewaris para nabi dan Allah mengatakan di dalam Al-Quran bahawasanya mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah innama yaqshallaha min ibadihi al-ulama' mereka menghargai dan menghormati para ulama' Tetapi mereka tidak meyakini bahasanya ulama itu maqsum. Tidak meyakini bahasanya ulama itu maqsum. Artinya ulama bagaimanapun ilmu yang tinggi yang dia miliki, Pasti di sana ada kesalahan. Pasti beliau memiliki kekeliruan. Dan Nabi SAW sendiri mengabarkan bahasanya seorang mujtahid bisa salah dan juga bisa benar. Jika istehdah al-haqim, fagcabah falahu adrani; walaupun istehdah, fakta fa fakta fa falahu ajrun wahidun. Beliau mengatakan: "Sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang ulama, seorang hakim, seorang alim beristihad, kemudian dia benar, maka dia mendapatkan dua pahala; dan apabila dia beristihad dan dia salah, maka dia mendapatkan satu." Pahala. Menunjukkan bahasanya Seorang yang sudah sampai derajat mustahil, Bisa salah, bisa benar Kalau benar dia mendapatkan Dua pahala dan kalau salah dia mendapatkan Satu pahala Dan keumuman hadis Nabi SAW Kullu ibni Adam Khattah Setiap anak Adam pasti memiliki Kesalahan Setiap anak Adam pasti memiliki Kesalahan Jadi kita tidak meyakini bahasanya Ulama itu maksum dan kalau kita tahu beliau salah atau ucapan beliau tidak sesuai dengan dalil maka kita tinggalkan ucapan beliau dan kita tetap menghormati dan menghargai beliau sebagai seorang ulama ya dan ulama diberikan definisi oleh para ulama kita bahwasanya seorang alim siapa orang alim siapa ulama yang dimaksud dengan ulama adalah man kana sawabu akthara min khata'ihi Mengkana Sohabuhu aktara min kata'ihi Fahuwa alim Barang siapa yang Kebenarannya lebih banyak daripada kesalahannya Maka dia adalah seorang Ulama Barang siapa yang benarnya Lebih banyak daripada salahnya Maka dia adalah seorang ulama Jadi ulama itu bukan yang benar terus bukan? Tapi ulama adalah orang yang Benarnya lebih banyak daripada Salahnya, dia berbuat salah tetapi benarnya jauh lebih banyak berarti dia adalah seorang seorang ulama. Wemangka nak kokohu ahta romin sawabih bahwa jahil dan barangsiapa yang salahnya lebih banyak daripada benarnya maka dia adalah orang yang jahil. Jadi orang yang jahil adalah orang yang benarnya atau yang salahnya lebih banyak daripada benarnya. Dia kadang benar tetapi salahnya jauh lebih banyak daripada benarnya. Berarti ini menunjukkan bahasnya dia adalah seorang yang jahil. Jadi kita menyikapi kesalahan ulama seperti ini kita katakan ini adalah e, e, ucapan yang tidak pas dan tidak boleh kita mengikuti tetapi kita tetap menghargai beliau sebagai seorang alim sebagai seorang ulama. Nah, kemudian beliau mengatakan wahwah tafsiru la haula walawwata illa billah dan ini adalah tafsir dari ucapan la haula wala quwata illa billah yang dikenal dengan hauqalah yang artinya tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah azza wajalla ucapan ini yaitu ucapan la haula wala quwata illa billah dia adalah ucapan yang ringkas tetapi bisa membantah dua kelompok yang sesat sekaligus Jabriyah maupun Qadariyah dibantah dengan ucapan la haula wala quwata illa billah. Dari mana sisi pembantahannya? Yang pertama ucapan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya bagi kita untuk merubah. Kalimat haul artinya adalah yuhawwil, itu berubah. Tidak ada daya bagi kita untuk merubah Dan tidak ada kekuatan bagi kita Kecuali dengan izin dari Allah Ini ada pertama ketika seseorang mengatakan Tidak ada daya bagi kita Dan tidak ada kekuatan bagi kita Kecuali dengan izin dari Allah Pertama kita menetapkan bahawasanya kita memiliki kekuatan Berarti kita menetapkan bahawa kita memiliki apa? Kekuatan dan kita memiliki daya Dan ini adalah bantahan Kepada orang-orang Jabriyah karena mereka mengatakan Kita tidak punya daya, kita tidak punya Upaya, kita tidak punya masyiat Tapi disebutkan dalam ucapan ini bahwasanya kita punya kekuatan Tetapi apa? Illa billah, kekuatan yang kita Miliki adalah dengan izin Dari Allah Dan ini adalah bantahan dari siapa? Bantahan kepada orang-orang Qadariyah Karena mereka mengatakan bahwasanya daya kita dan juga uh, apa, kekuatan kita adalah murni dari kita sendiri, tidak ada campur tangan dari Allah Azza Wajalla. Dengan ucapan "La hau wa la walakwa ta billah", tidak ada daya dan kekuatan bagi kita kecuali dengan Allah. Ini adalah bantahan kepada dua aliran sesat sekaligus yaitu Jabriyah dan juga Qadariyah. "Nakulu la hilat li ahdin." Tidak pergerakan, tidak pergerakan kepada siapa pun, tidak perubahan kepada siapa pun, tidak usaha Allah melainkan dengan bantuan Allah, tidak kekuatan kepada siapa pun untuk menegakkan taat Allah, Beliau mengatakan, kita yaitu Abu mengatakan itu arti dari ucapan la haul wa la huwa ta Artinya adalah tidak ada kemampuan untuk merubah bagi seseorang atau menghindarkan diri bagi seseorang. Dan dia tidak bisa bergerak. Dan tidak bisa merubah dari kemaksiatan kepada Allah kecuali dengan pertolongan dari Allah. Tidak mungkin kita bisa meninggalkan kemaksiatan kecuali dengan pertolongan dari Allah. Demikian pula tidak ada kekuatan bagi seseorang untuk melakukan sebuah ketaatan kepada Allah. Dan istiqomah di atas ketaatan kecuali dengan taufik dari Allah Azza Wajalla. Jadi ucapan kita lahaulahu lakwata ilallah adalah pengakuan dari kita bahwasanya kita tidak mungkin meninggalkan kemaksiatan dan tidak mungkin kita bisa melakukan ketaatan kecuali dengan pertolongan dari Allah Azza Wajalla. Makanya ketika diucapkan hanya al-solat, hanya al-falah kita mengatakan apa lahaulah Wala kuwata illa billah Kenapa demikian? Karena kita diajak untuk melakukan ketaatan Hayya ala solah Mari kita mengerjakan solat Hayya ala falah Marilah kita menuju ke kebahagiaan Dan tidak mungkin kita bisa melakukan solat Tidak mungkin kita bisa bahagia Kecuali dengan pertolongan dari Allah Azza Wajalla. Sehingga kita mengatakan La hawla Wala kuwata illa billah Wa kullu syai'in ia jadi bimashiyatillah Taala wa ilmihi wa kudaihi wa kudarih dan segala sesuatu terjadi dengan kehendak dari Allah dan dengan ilmunya dan dengan takdirnya segala sesuatu terjadi dengan kehendak dari Allah tidak mungkin sesuatu terjadi kecuali dengan kehendak dari Allah diamnya sesuatu bergeraknya sesuatu terbukanya sesuatu tertutupnya sesuatu Terjadi dengan kehendak Allah Azza wa Jal Bergeraknya angin Ke kiri dan juga ke kanan Ke atas dan juga ke bawah Dengan kehendak Allah Diamnya tiang, Diamnya sajadah Diamnya dinding Diamnya rumah Maka itu dengan kehendak dari Allah Azza wa Jal Semuanya dengan kehendak dari Allah Dan juga dengan ilmunya Dan dengan takdirnya Semuanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala Galabat masyiatu al-masyiat kullaha Kehendak Allah mengalahkan seluruh kehendak. Kehendak Allah mengalahkan seluruh kehendak. Karena manusia juga memiliki kehendak. Manusia juga memiliki kehendak tetapi kehendak Allah mengalahkan kehendak manusia. Kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Kalau kita menghendaki sesuatu kalau Allah tidak menghendaki maka tidak mungkin terjadi. Dan kalau kita menginginkan tidak terjadi, tapi Allah menginginkan terjadi, maka akan terjadi. Artinya kehendak kita, meskipun kita memiliki kehendak, tapi kehendak kita adalah di bawah kehendak Allah Azza Wajalla. Di bawah kehendak Allah Azza Wajalla. Allah swt wa mengatakan: "Liman sha' minku ayyastakin, wabta sha'una illa ayy sha' Allahu Rabbul Alamin." Siapa di antara kalian yang menghendaki, menghendaki untuk istiqamah? Dan tidaklah kalian menghendaki kecuali apabila Allah menghendaki. Tidaklah kalian menghendaki kecuali apabila Allah menghendaki. Menjadikan bahasanya, makhluk memiliki kehendak. Dan Allah memiliki kehendak akan tetapi kehendak Allah mengalahkan kehendak makhluknya. Kehendak Allah mengalahkan kehendak makhluk. Dan Al-Imam Ash-Shafi'i beliau mengatakan, Nah. Amin. Nah. Nah. I <laughs> Shafi'i, rahmatullah, berkata di dalam diwanya, masjid takana wa inlam asyak, wa masjid tu ilam takshalamyakun. Boleh mengatakan, yang artinya apa yang engkau kehendaki ya Allah pasti terjadi meskipun aku tidak menginginkannya. Apa yang engkau kehendaki Allah pasti terjadi meskipun aku tidak menginginkannya. Dan apa yang aku kehendaki Apabila engkau tidak menghendaki maka tidak akan terjadi. Dan apa yang aku kehendaki apabila engkau tidak menghendaki maka tidak akan terjadi. Menunjukkan bahasanya, kehendak Allah adalah mengalahkan seluruh kehendak sebagaimana diucapkan oleh pengarang. Kemudian beliau mengatakan wa qad qada'uha al-hayala kullaha dan takdir dari Allah mengalahkan seluruh usaha semuanya. Mengalahkan seluruh usaha dan tibu semuanya. Manusia bagaimanapun usaha dia. Maka tidak mungkin bisa keluar dari takdir Allah Azza Wajalla. Sebagaimana dalam hadis, Law anna al-umata istam'at ala ayan fa'uka bisya'i. Itu ketika Rasulullah SAW. menasihatkan kepada Abdullah bin Abbas. Wa'alam anna al-umata. Lalu ikutama'at ala an yanfa'uka bishai'in Lam yanfa'uka illa bishai'in Illa qad katabahu Allah laka Walau ikutama'u Ala an yaduruka bishai'in Lam yaduruka illa bishai'in Qad katabahu Allah alai Boleh mengatakan Berkata kepada Abdullah bin Abbas Ketawilah wahai gulam Wahai anak kecil Seandainya seluruh manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu Nisa mereka tidak akan bisa memberikan manfaat Kecuali dengan apa yang sudah Allah takdirkan Seandainya mereka berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu Ingin memberikan rezeki, ingin memberikan sesuatu Tidak mungkin mereka bisa memberikan manfaat Kecuali dengan apa yang sudah ditulis Ditakdirkan oleh Allah Azza Wajalla. Sebaliknya Seandainya mereka berkumpul untuk memudarati dirimu menyakiti dirimu yang mengganggu dirimu dan saya mereka tidak akan bisa memudarati kecuali dengan apa yang sudah Allah tulis. Boleh mengatakan wa ghalaba qada'uha qada'u al Allah mengalahkan semuanya. Yaf'alu ma Allah melakukan sesuatu dengan yang dia kehendaki. Melakukan sesuatu yang dia kehendaki. Apa yang dikendaki oleh Allah, dia lakukan Dan Jadi maksud di sini adalah uh, Al-Kawniyah, Al-Iradah, Al-Kawniyah Sebagaimana firman Allah, Innallaha yaf'alu ma yurid Dan Allah mengatakan, fa'alun lima yurid Allah melakukan apa yang dia inginkan ghairu abadan. Dan Allah tidak berbuat zalim selamanya Artinya apa yang Allah kerjakan Allah melakukan apa yang dia kendaki Dan apa yang Allah lakukan bukan sebuah kedoliman Apa yang Allah lakukan bukan sebuah kedoliman Dan Allah tidak mendolimi hambanya Sebagaimana firman Allah Inna allaha la yadlimu mitkala dharrah Sesungguhnya Allah tidak mendolimi Meskipun hanya sebesar dharrah Iaitu semua yang kecil Dan Allah mengatakan Wa ma rabbuka bidhullamin lil'abi Alhamdulillah dan sesungguhnya rabb tidak melakukan kedzaliman kepada hamba-hambanya. Dan di dalam sebuah hadis Allah mengatakan, "Inni haram zulma 'ala nafsi." Sesungguhnya aku telah mengharamkan kedzaliman atas diriku. Jadi apa yang dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla bukan merupakan kedzaliman. Yang apa yang Allah lakukan mungkin berupa karunia, berupa anugerah yaitu fadlun atau berupa al-adl Yaitu keadilan Kalau Allah memberikan kerimatan kepada kita Berarti itu adalah karunia dari Allah Azza wa Jal Dan kalau Allah menyiksa manusia Maka itu adalah keadilan dari Allah Kalau Allah memberikan kerimatan maka itu adalah anugerah Dan kalau Allah menyiksa Maka itu adalah keadilan dari Allah Azza wa Jal dan bukan Totaliman Taqadda sa'an kulli su'in wa haynin Watanazhan kulli aibin washeinin. Allah maha suci dari seluruh kejelekan dan maha suci dari seluruh aib. Dan ini adalah makna dari ucapan kita Subhanallah, maha suci Allah dari seluruh kejelekan. Kemudian beliau mengatakan menukil dari firman Allah لا يُسَألُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسَألُونَ Mereka atau Dia iaitu Allah Azza Wajalla tidak ditanya tentang apa yang dia kerjakan tetapi mereka lah yang akan Ditanya, itu manusia yang akan ditanya oleh Allah Azza wa Jal Dan bukan Allah yang ditanya tentang apa yang dia kerjakan Tapi Allah Azza wa Jal Allah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh